پرار محترم اړیدونکو د مولانا عبدالباری صاحب د دوره تفسیر قران د 12 نمبر کیسټ په پټو پاه محلہ پیرزای مسجد کې په 11 629 کې سره د دې د ميدو پټه ځاتې د شاع د توید سنت کیسټ اېن سی اېز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازان یې میچو جانګیرا رو سوادی پرپرایټر انور شیر تویدی موبایل نمبر 030157124 ما كان لبشر من وجه از ظاره دیو انسان اوتیه الله الكتاب چور کی الله دل کتاب وال حکم او پویا د شریعت او نبوت او پیغمبري ثم يقول للناس بیاو اید خلقوتا كونوا عبادا لي الله شیطان سو عبادت کو ان کی جماعت سوا د اللہ نا ولکن لیکن واید كونوا ربانا شیطان ما یو کتاب را غصه بدی باندې خو ذهن مې خبر اوته چې شېتاسو ربانینا دربوالا سړې وي دربوالا پسګر دي وای دې مطلب دا دي چې تاسو عیسی علی السلام ته د دې نسبت کوئ چې هغه مونږ تداوی لري چې زمای عبادت وکوینه غلطه ده ویني عیسی علی السلام خود ته دا ویلو چې کوونو ربانینا شېتاسو درې عبادت کوون کی دربوالا اوله بما پس سبب دي کنتم تعلمون الكتابا چې تاسو بخال کو ته هميشه خو دا کتاب او به په سبب د دې کنتم تدرسو را کتاب بل کتاب لرا ان تاسو خو وظیفه ده چې کتاب بم بختل ویو بل ته بم خو تاسو درب مناسب د دي چې درب عبادت کوونکی شی یعنی تاسو درب والا شی پدک خپل عمل چې دا کتاب خپل صدقه یو بل ته خې انا داده کې وی دی کوم مشران شي د دې د دین خودون کې شي دایتا او دین کې دای رهنمایان شي د دین رهنما او مشر ب پس جوړيږي وای چې کتاب د الله راوخلی او حکم په بیانې په دې باندې الله رب العزت عزتمن کې هیڅ بوم نه وي او چې کتاب د الله د راغستې الله رب العزت بدل لوی مقام در کې ولايا مرکم او حکم نه کیتا ستان تتخذ الملائکه تا چې اونې سه ملائکه وَنَبِيِّنَا پيغمبران اربابن خدایان آیا امروکم آیا حکم کوي تاسو ته بالکل کفر په کفر غره کفر ستو دي د پیغمبر عبادت ته د ملائکو عبادت ته د انبیو عبادت ته کفر وي دا د بغیر د الله نه د بل عبادت کفر دي وله پیغمبر دا د کفر حکم کوي بعد اذن تم مسلمون فزدینا چې یی تاسو د الله نو نه جګاالم کې مسلمانان شوي وروڼه در باندې مهنت دی ایمانو که کو اوس د کفر خي دا کې دی نشي دا خدای لوانو کار دی چې بخبل مهنت باندې خاوري اړي پیغمبران راسه نه کوي وای اذا خذ الله ميثاق دا یو لسمه بلیتی دی دغه چې پیغمبر د هغه پیغمبر د اتبان دی مخ اړای چې د کم د پیغمبر په اتباب باندې الله د ټولو انبيانو نوادہ اغستیو او وا اذا خذ الله ميسا كنبينا هر کله چې واغست الله په هغدا انبيانو لماتيتكم قر لمي غکې دی د آیت حاصل ده حاصل د آیت دا دی چې الله د هر یو پیغمبر نوادہ اغستیو چې ستافه موجودګي کین کله یو پیغمبر راشي نو ته به تصدیق کایو مني به دوی مخبل امت لپاره تعلیم ورکین زمنه روس څخه بل پیغمبر راغې دا د خبرې کول نه به منئ او واج علماء ای ته ثم جاءكم رسول مراد رسول مراد فریضه کی اخیری پیغمبر دی جهر پیغمبر نه الله دا اقرار غوسته او چې اخیری پیغمبر را روان دی او ته به باغه ایمان راړی او دې به اعلان کړي او دا به وایي چې تاسو به موجودږئ کې دغه پیغمبر راغې نو یا خلکو تاسو به په ایمان راړایئ نو اېبن یسرایل تاسو نه موسی علی السلام او عیسی علی السلام چې يهوديان نو موسی علی السلام چې عیسایان دی نو عیسی علی السلام په دې خبره کا اخیری پیغمبر تاسو زمماله کراغ ایمان به پیراړی نو هغه پیغمبر راغلی چې د کم پیغمبر وعده تاسو نه عیسی علی السلام اغستو چې به به ایمان راړی نو بږي نه راړی و اذ خذ الله مېسا کنبینا کله چېغ الله <سؤال> پهخواده ده بیاونه لما توکم من کتاب هر کله چې د در کوم تاسوه کتاب پههکمت نوپیا س مجااکم بیا راشي تاسوداره سولونه خریپې بر مصدما معکم په داې حالکې مصد د كلما معاکم ک کتاب چې سره دي لا تؤمن نهبيو خابخ به ایمان راړی پهده ولا تن او خامخہ بد زده سر امداد کوي قالان او یل رب العزت اقررتم آیا تاس اقرار وک خپل می اقرار وک زم له امنلا وا خصتم او وا خصتا صبر یماني خپل امتوننا اسری وعدا زم یعنی دا الله انبیاء او ته هم بیلو او بيد انبیاء په ذریاده امتوننا هم وعدا غستوا قالونو جواب کيو تا انبيانو فرمایل اقرار نا مونږه اقرار وکړه الله مونږه اقرار وکړه او د اممونو طرفم وعده واغسته او اسمنه لانو ملل دې کار دینو قالانو فرمایل الله اشهدو غواشه تو انا ماکم من الشاهدين ذوم يوم نتو سره فمن تو او الله جر ورکي یاره ورکي فمنولله بعد د ذلكکهڅوک کېواړی پس د دینا بییا خو ناړيتونو کې د اوړیددو یاره دا, یار دا، فمن توللهڅوک کواړی د بعد ذلكال پس د دینا په اولای کوملفاسی کوون نه دغه کسان همد دی دینا فرمان پهغیرره دی الله ابغونه آیا بغیر د د الله نهدي بلټین لټئ ده الله دې مسده توحید ده الله تعالی دې دا الله ولا هو اسلام او خاص دې الله تعالی دې من فیسبابات والارضین اسوک جسمانونو کی دي او حاج جسمک کی دي ده الله تعالی دې سوک جسمانونو سوک جسمکو کی دي خدای تعالی دې طریقې دوین فوان سوک په خوشالۍ وکره نو سوک به اختیار او الیه رجعونا او دې الله تعالی ټول واپس کول شي مطلب څه الله په دې کائنات کې یو ذره نشته چې هغه ځمانه په مخالفت کې لګي بلکې ټول ما ته تابعدار دي دی نو دای لا الله رب ال عزت ترغیب ورغی چې کم ذات داسې ذات وي چې یو ذره د هغه مخالفت پکې نه تاسو مخالفت کوئ په دې کې یو ځای ته اشكال راځي همغه دا چې دا کافر هم په دې ذره کیو من فی السماوات والارض نقلی به هر اسمان کنه دین او باز مکه کی خودی او قران او یتوک چشمه کی دین دام زماتاویر دین او دا توان او کرهن سره خبر ختمه توان سوق دی تابیدار د الله په خوشالای په هر خبر کی وکره او سوک دی تابیدار د الله به اختیار او تکوینی امور کی سمات لب مؤمن انبیا ملائکه کپیرانی به مومنانو کوي کې انسانانی نو دید الله تابیدار دي د نړۍ په خپل خوا دید الله تابار کی وکړه انه اوس په زورا اوس کافر تابیدار دی خو دا تکوینی امور کوي تکوینی امور څه ده وې پیدا کېدل او مل کېدل بیماری راتللو او صحت راتلو باران وریدل نه وریدل غریبي او مالداری دا تکوینی امور دي یعنی الله وایي ګره چې پدې امورو کې ته زمانه خلاف نشي کولې زدی جونلیکوم جوندی بې زدی مړ کوم مړ بې زدنہ جوړ کوم نا جوړ بې که کر ته پدی کې زمانہ خلاف نشي کولو نو پدی پوسه چې زمانہ د سو خلاصولې نشي بل سو کې ستل نستا نو د لویو جنہ تاسو ماته به د ري وکاپو عمره د شریعت کې هم پدی کې زمانہ مننه شریعت کې زمانہ مننه کنه شریعت هم د ځان نه جوړ کړي جوړ ټول کافر چي دي د شریعت جوړ کړي قانون د زندګۍ دول د زندګۍ قانون جوړ کړي دی د اللهو چې کم تکويني امور کې تب مجبورې زمو تابعداري نو پدې کوم امور کې چې مثال اختیار در غن پدې کوم تابعدار شک پہلې ورځاونا رضی الله تعالی د ټول واپس کولې شي ولته وایا آمنا بالله مونږ ایمان اورلې په الله د پندې شیخ القرآن رحم الله دې مخکې سره رب ذکر کړي چې د انبياونا او د امه ته انه د امبیاو نه الله وعده غو سیوځ په دیرو شو امبیاو به ایمان راړای را د الله نبی صلی الله محمد مومنانو طوئی چې تاسو اعلانو وکئ د تصدیق د دې مومنانو قل د تصدیق دغه امبیاو اعلانو وکئ چې زمونږ په دې ټولو امبیاو ایمان دی قل دوایا آمنا بالله مونږ ایمان راوړل په الله او ما او پا کتاب اون بیل علینا چرالګل شیله په مونږ ونبيلالا <متنسان> ابراهيم ارا ليكل اشو بي ابراهيم عليه السلام او بي اسماعيل عليه السلام و اسحاق او بي اسحاق عليه السلام و يعقوب او بي يعقوب وما اوتي موسى و عيسى او <متنسان> با شو موسى عيسى لا دا موسا <متنسان> و عيسى عليه السلام ولاصباط کې داخلو بي يعقوب عليه السلام اولاد کې داخلي دې جداول ذکر کړو دا زکا اې دې ته وایي تامین بعده تا تخصیص بعده تامین د عام لفظ نه رسو په خاص لفظ سره ذکر کول د پاره د فائدې او دا په اړه د اهمیت چونکی خطاب دو يهودو سره دې نه سوارو سره دې زکه يې صالح السلام موسى السلام ذکر کړو چې مونږو بدایو مېمان نه او نبيونا او باو امبیا او بامي ربهم ون نبیونو پا حق کتابونو چور کرشون ور پیغمبرانو لا من ربیم دا طرفه دا رب دا دینا لانو فررقو خو خبر دادا چه لانو فررقو منگ جدائی نکو باینا خدم منهم فمزد یوتند دا دی که ونحنو له او یمون بی اللہ تغالی خودون کی ومن یبتغی غیر الاسلام دینا چاچو لطاو بغیر د اسلام نبلدین فلن یقبل من نچاری قبول نشید الله اللہوی تابدار دیتو آیا چی او مذہب خطاسم یو دین خطاسم منئی فا اغا دین چا اللہ تقبول دن اغا کم دین دیں اسلام دی ومن یب تغی غیر الاسلام دینا سوک چلتی غاڑی بغیر د اسلام نبل دین فلن یقبل منہو چاری قبول نشید آغا نا و هو فی الاخرت من الخاسنین او دی بای پاخرت کی دا تاوانیانو نا کای فای <كيفا> اهد الله قوما دادو لسمددی خباسته چې ارتدادهم او کفرهم بما عرفو من الايات على صداقت النبي صلى الله عليه وسلم یعنی دې د نبی له صلوات و سلام څخه صداقت په جنلوي او بیا دا غینه په ستي انکار کړو کای فای اهد الله قومن څنګه بالله دا توګیاغه قوم دا کفروا بعد ایمانهم چې واي کفر کړو پس د ایماننا دللombe ایمان د نبی صلی الله علیه و په او به کوفر وکولې د نبی صلی الله علیه و سلم ایمان راوړو او هغه ته قران اشاره کړی دا چې د پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیغمبر منلو سوره بکهرو ګورې آیت نمبر 90 ولما جاءهم کتاب من الله مصدق لما معهم فَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا هرګله چرګ دې کتاب د الله د طرفا چې تصدیق کونکي وو د غی د کتاب اعوذ ایمخ د دینا یې استفتحونه چې دیبا خبر ورکاو علل الذين كفروا كافروا درطو د پیغمبر نو فلما جاءهم عرفو هرګله چلاګ دې تاغه پیغمبر چې دی پی جنډ کفروا به نو کفر وکاو نو من لَمِنْ قَبْلِ اسْتِقْبَاحُنَا خَبَر بِرْقُونَ دې کې معلوميږي چې دای منه جلا پیغمبر دی او دې او منه جلا پیغمبر دی حواله منلو چینو او چې کله راغې نو کفرو به کفروا ايمان د ایمان ښکارا کول نه ورسو د ایمان نه ورسو کفرو دې کوفر کا بعد ایمانې بس د ایمان د دینه الله وي داسې قوم ته به څنګه هدایت نصیب شي چې دایرو به ایمان راړ بیای کوفر وکړو کدوې د عزت نه د نبی علی السلام سره نو دیتبه الله څنګه هدایت کی کوي کیف یا د الله څنګه به الله هدایت کی قومه غیکم دا کفروا بعد ایمانهم چې کوفر کړي پس د ایمان راړلونه وشهدو دایدا گواہی کړي دا ان الرسول حقون جدا پیغمبر دی ها کو وجاهم او راغلی د تخاره د دلیل دې د هغه قرارداد دلایل دی د دې پیغمبر په اکانیت راغلي دي او دې پدې گواہیوم کړل چې دا غا رښتینه پیغمبر دی د دې گواہی کماوه کله چې نبی علی السلام پیدا شوه په باغ شپې پیژندلو نبی علی السلام وړوکی معصوم و سفر روان و تر سرا یو راهيب و توې د هغه مو بوزې يهودو په لا د اخرې پیغمبر دی هغه به وځني الله یې خپه جندلو خاطه بدا دغه رښتینه پیغمبر دی دلعیل و تمالومو نخی و تمالومی دادا خو انکاری اوکا نپزد شو والله لائه دل قوم الظالمین اللہ توفیق ده هدایت نور کئی قوم ظالم لا اللہ ایدن اللوی ظالم بلیش دینا چپزد ادری دا اللہ ایدن از توفیق نور کوما اولائی که دا وکسان جزاہم سزاد دا ایدادا ان علیم لانت اللہ ہی. چپ دا اید لانت دا اللہ والملائی کتی دا ملائکو. والنا جمعو د خلکو ټولو حالی دی نه فيیاېشب په دی کې لا یو خافافون هم لاذاابو سپ بنکړی شي دد نذاب ولهون روله ملت ورکی شي ال الذي نهتابابو من بعد د ذلك مګرا کسان الله غفو راحيم الله مهربان ان الذينه کفروی کنا کسان چ کفریوړ بعد د ایمانیم پس دی ایمان را لرلونه سم مز دا دو کوفران بیازاد چللی کفر کې بیا نور کوفر زیات ک لنتوک بالا توبه تهم چریبا قبول نشي توبه ددای ناخذ قرآن له ټولو نصوص خلاف ده چې الله وی زه توبه قبول او دې دې کې الله وی قبول نشي مطلب دا دی چې توفيق د توبه به الله نور کوي لنتوک بالا توبه تهم چریبا قبول نشي توبه ددای یعنی زه به توفيق چه توبه و باسینا نو چطبه قبلی گی و اولائی که دا غاکسان و مضوالونا و مدیدی گمران اِنَّ الَّذِينَ او کِنَنَا غاکسان چکو فریوکا و ماتو او مرسول و هم کفارون اعودی کافر اعودی کامت کزان خلاسو الغواری فلن یقبل من احدهم چربا قبول دینا ملء الارض زہبان و مقدار دڑا کزم کسرا ملء الارضی دک از مګازه باندې سرو کله دا ټول اس مکه د سرو دک کین او دی وی الله دا واخلنا او ما فريدا الله ای دا بنه قبلین ولو افتدا به اگر کدی فدیور کې په دې سره اولایک ادا کسان لهم عذاب الیم دې لپاره د عذاب دردناک او مالهم من ناصرین او نه به دې لپاره لن تنالوا البر جنۃ رسیدل بصری او يهود او عيسایانو تاسو خپل مشارط موږه کړی هي او دا وایي که ایمان امراله نو بیا خدای مشریبه ټوله د محمد سی صلی الله علیه وسلم سلم نو الله ای جنت را سولو دا سه آسان نه ده دا مشریبه پرې دی زنب کشرانی حساب او د پیغمبر اتباع ته بغاړه اگځي الوبم جنت نصیب کیږي دا دا سه آسان نه خونده لن بنال البرادین ده کډې موږ ډېر نه کایو دزبرګانیو اللهویزبرګي بده زپډا غختارکمه تازه نسبرګ جوړ کړي نه هاو کینافرمانی د الله زبده شو شرم مزبرګي ته به الله رسی کی دنیا پرې دی به د دنیا د پارزان زبر کړو الله یې ټولی پليته غختارکړي اللهویزبرګي به دی علي چې دنیا پرې دی او د دنیا پسې نه روان لان بنال البرہ هیجرنا شهر رسید تاسو جننتا حَتَّا تَرَدِي پوري وتن فيقو ج خرچ کوي ممما تحبونا داغینا چتا سوخ خو هي و ما تنفقو من شي انو چتا سوخ خرچ کوي سه ان الله به يالعيم يكنن الله باغې دې پويا كل الطعام كان حلال بنی اسرائيل دا بوله پل پلیتين پل اعتراض پښو مسلمانانو چتا سب حلال او حرامو کې د انبيو او تابعدارینو کوي دای په نبي عليه السلام اعتراض کړو څه دوي تراس کړه ګور تاسو پیغمبر وایي زده په خانو انبيو او تابعدار يم دا, دا غي دین منم حالانکه د ابراهیم علی السلام په دین کې ته اوغه حرامه تاسو یې جایز وایي الله د دې جواب کین چې اوغه واخه د ابراهیم علی السلام دین کې نه اناروا بند نه حرام نه اوه یاعقوب علی السلام په خپل ځان باندې بند کړي وو دوجه د علاج د علاج په طور باندې چه اغده ڈاکترانو های کمانو تبیبانو ویلیو چه دا تالا خانه دا کلو تو آمین هر کس ما کان حلل لبنی اسرائیلا و حلال دپار دبنی اسرائیلو الا فا هر کس هم خوراک نا مراد دانه ده چیگه دنیا هر شه نا چه کم حلالو آخا کم طیبو او پاکو او اللہ په حلال کردو دوتا حلالو الا ما حرم اسرائیلو مگر آغا چه بند کردو ی الا نفسي بخبلدان من قبل ان تنزل التوراث مخقدره لګلو د تورات نا تورات لا نور علیګلی شي چې هغه پزان نسو نه بند کړو یو کتا سوای چې د ابراهیم علی السلام دینو نبی اخو تورات کیو ګورې چې تورات کیس دی تورات خو د ابراهیم علی السلام د دین نه خلاف نو بلکې د ټولو انبیا او دین یو ني کول تور راولی تورات دارا فطلوها اولو لیغا ان کن تم صادقین که تا یه تاسو رشتینی چه تاسو داوائی چه دا سیزون حرام بی نو بیا و تورات کی بیانی راولی کنا چه نشده ده نو تاسو دروغوائی دا چلو خود ماو تا تا قرآن یو سلیده یو غلطی خبری نسبت که ی مشرانو تا او باقی که یو مشر ناغکار چه تا ثبوت سر راغلی خلی نو دا حقی طریقه دادا کتیا دا وای چیرې دا به دا کار ته تووزر کړی ساوزر به تر اغلو غنينه لاغنه مخکنی ورستنی علما چې سورو دا غي کتابونه راړل چې وګورو چې څه دی پکې نو د دې دا کار د حمل شي په وزربا نه د بس په بدر بس یو کارو یو انسانو غلط شي وي یا کې دې شي چې دا خبره به بل چا کړی نو نیک بد رد مو آیا. حکا خبر مپری پس بدرد موایا هغه خبره مپريده حسینه دا غیو پس روان شي لکه یعقوب علیہ السلام بالکل بزان خوراک دغه دغه کی بند کړو خدا خو حرام نو هغه بختله زان بند کړو نو هغه یو کار کړی کې دیشی چې کړی د سوهذر دوا جنې ډېر کړی سبه ماری وو ته دا غې دوا جنې کړی یا به چې نو س دلیل وته را رسېدلی دا دلیل به کمزوره نور بنی مرلې د مرلې دا دیو جن یو پسیتلو یو غره په دلیل ندی انا غد دلیل قوی او مضبوطو او ها دینو ورو کمزورو نو بیا بالکل اېو په سند لاته ولی داته د دا اېو په سند دی لاته د دا قران او سنت په بیا دلیل په بیا هغه ځان لشه دي خدا قران وصول لو خدل tamen iftara ala allah alkaziba ta ta jurl qul allah banidru min ba'di zalika fasdina fa sawlaikum alzalimun da kasan di zaliman qultu wa sadaqallahu wa rahti waliyid allah فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ سَادَار شید د دین إبراهيم عليه السلام حنیفًا جلاله په توحید و ما کان من المشرکین و نه ده مشرکانونه ان اول بیت ندای بل اعتراض هغه اعتراض اداو چې تاسو اغلون بلای قبلہ چې ټول انبیا اتفاقی قبلہ بیت المقدس اغم پرې ده اغلون بلای قبلوا اړم به دا ډېر عزت من تاسو هغه پرې خو تم مختل لري تاسو دروخ جن یو مونږ رښتینې الله د دې جواب کوي ان اول بیتین یقینا انه مینه کور او ذات جوړ کړل شو لناس د فار عبادات دخل کو للذي هذه ببكذ بمکه کده مبارکان ډیر زیات برکتناک دي پدې کې خیره چولې شوی دي او هدانا پدې کې هدایت دی لالعالمین د فار مخلوقاتو ای آیاتن دی کور کې د نخ کارهتون بناتون نخی اکاره د هدایت نخ هغه نخو کې او نخه مقامو ابراهیمه ځای د ابراهhimلهصل تو سلام مقام ابراhimم نهمررات ا هغه ګټه ده ابراهhim لصللا تو سلام به پاغې او بیت الله ب جوړه کار به غ دغ نه لکنم ز به خلک چا باې کوي کاوات اړي جہا پارسنگو درائی ابراہیم علیہ السلام با پیو گٹاو لادو داغا مقام ابراہیم دی اماد بلا لخا بلا نخد بیت اللہ دہا کانیت او د برکتناک کی دو اماد خلہو کان آمنا سوک داخل جدیتا وی بپا آمن درے منخا لازم دی دا اللہ دا پارا حلن ناسی بخل جلوی تیاج دی بیت اللہ من اس تتوائی لئی سوک چی طاقت دری بل اناخذ بیت الله او بل اناخذ هدایتہ دا هدایت د ټولو مخلوق د لپاره چونکی مسلمانانو لا اتفاق اتحاد ضروري و بل هاغه اتحاد او د اتفاق د اظهار د لپاره یو نه مونږ الله حج مقرر کړی دا چې قالګه ټولو مؤمنان په دې او یو شان کارونه کوي یو شان یې د ټولو سر سر تورہ پیخ پیاول بیت الله نچا پیره گر دینه ادا بل نه بیت الله انای فيه آیات بینات بریګه خارنه خید و من گفرا چا چ کوفر وکا نو کوفر نو مراد ده د حج د فرضیت نه انکار وکا نو کوفر دی یا من گفرا چا چ نه شکر یوکلا حج به فرذ دی او دی انکار هم نه کوي حقی یحبنا چا چ نه شکر یوکلا ان الله بے شک الله غنی العالمین احجت ده مخلوقاتنا ده اللہی ساجت نشت مخلوقتا تب ای حج کئیو کنکئی قل یا احل الكتابی تووایا او احل کتابو لمت اکفرونا ولی خلق بند لمت اکفرونا بآیات اللہ ولی انکار کوئی دایتون دا اللہنا واللہو شہیدون علی ماتا ملون اللہ بگوا پاغی چتاب ساملون لکوئی قل دووایا یا احل الكتابی او احل کتابو لمت صدونا عن سبیل اللہی ې بند تاسو دلارري د ال لانا منهوه چالاه عام چېمانې را وړ خل بوي د الله دلارې خلک د الله دلارې څګ بند ګوره داې چاندي کوې چکه د د الله لا د خوړې غځې بندو, دا دا بندو او م د سړ پهېه ب د الله لا د میول بند او سوکنی دیوجنا ماامې راجیره یم اوله وکان صب هم سبی اللهی کانه سب هم ان صیر الله بقاائ شو شوکووکې ک کولو بهظافتې من المسل نه و د اړول دلاړ د ال لاانه هغه په ش شو اچولو سره به تزونه د <جيكمد> که دي. <غم> کمی ده دین ده الله حق لارې دي نو تاسو ګورئ یاږي پڅ خلک ډېری ګوتي ګرځي ډېری ګوتي ور پڅ ګرځي لکه قرآن مجید درس دی یا جهاد په سبيل الله دی په دې کې نقطې لټئ سو کېاو سو قبول سو کېاو سو قبول الله رب ولي زه ته وي کته دای دا کار ولې م تاسو دون ان سبيل الله ولي خلک بنه اذا لارذا لنا منا وتش لرا منتي من رل تبونا اي وجن لا تؤيدا سودا غير باركوا غالي انتم سواء او يتا سوغان خبي بويه الى الله لا رضا هدي بيرا مني نو بي اولي داسيكار قوي ومن لا بغافل مما تعملون الذي لنا خبر استاسلاملونا د يجد اعمالا خبرداريم سذاب بدل ذدركم يا ايها الذين امنوا ذاجروا المؤمنان په داسیموله مومنته داسیمه لارنه دې اړې کله کله سړی پجامې دوکشي الله پجامې مدو ککې گا کارته و قرآن یا ایو هلذین امنو ای ایمانوالو ان تتیو فریقمن الذین کتا ستا بی داری وکړه دې ویډلې دا کسانونه او تل کتابا چور کړه شه دې کتابو و قرآن د ټکه ډیر زکوې زمونږ استاد دی شیخو الی الله صاحب هغه به فرمایل وې چې سوره سر غټي ندوړې درد دیری تر سر څومره غټي ندوړې درد دیری حوی چې کار او بار څومره لوی نو دورې نقصانوم دیږي غټم ډېرې خو نقصانوم زیاتی ده مو لا مقام ډېر اوچت دی او چې کله دې خپل فرایزو کې کوتاهی کوي نو به اژدام ډېر ازیا تدہ ځکه الله رب الهدت پدې ځای کې پلیتی ذکر کوي چې خلق وته د دین مشران وي یزداده پلیتی دی پته بے پر دان به دین جام ز ده چولیدہ چې خلک د سمې لارې نه واړي الله وي ته ثابیداری مکو دا غچا او تل کتابا یو ورکل شه دا ایت کتاب وجسدا يردوکم به کتاب ولدین کتاب ولدین الله وي يردوکم وابلیتا سلرا ایمان ایمانکم پس د ایمان سدا سونه کافری نه کفر کون کی ګردای سخلصای تاله آنکر کړړي حاصلې سره اوته حاصل دکه دی چې به د د کتاب مخې مخې ت کوی چې ګوره کتابه او کتاب اللهدوند خدا د چې د به پهې کتاب کې تحریفات کړي سفا خاسه خبره به د و سره نه نو د پسې مزا بلکې د الله رب ددينیم تا دا به دار ش ځکه چې د د کار دا د چې د سه میلارې دواړي پهقیف ت کوروونه دغه کتاب پېښ کایي مزوبه څنګه بچیږم الله رب العزت وایي چې د کتاب د پاره ته قران بریدي محرف کتاب او چې بهرې کې تحریف شوی هغه د پاره د کتاب دا مانا آیاتونه انکار وکاو وکيف تکفرون او تاسو څنګه انکار کوی څنګه کافر کېږئ وانتم تضلون علی ایاتون الله انا دغه کله ډیره د تعجب خبره را کتاب زمشته او ایاتون له سلکیږي او تاسو اوسم به حق نه کویګي پرختیا نه کویګي بیر مسلمانان به کتاب دوک کیږي او کنه ته خدای یکیونو کینو کې د کتاب علماء کیدشي خپل کډلونی کتابی داو دا وګوره د پلان کې مفتی سپ کتاب دی هر ډیر له کتاب دی ابای کې وداسه خبره ور دنکړي یا غوې دې ایمان نه اومین دي ډیر په چې د بنده کتابی نو غتیبه په کېخام مښي نوقرورران چلو خودو چې د بنده کتاب د الله په کتابوتلله دی سره مطابقونه و خلله په دی خلافو پرېده او الله د خو ډیره د تعچوب خبره ده چې زما کتاب ششت او سر د انکار ان کار کوي اوبل پسېدي وکیفت تک فرونه تاسو څنګه انکار کار کوي څنګه کافر کېږي په انتونم ت او یکننلو س لج په تاسو آله الله پهفی کوم رسو هو او په تااسې کې د پیغامبرډ الله د پیغمبر خو اوس نشته په پیغامبر نشته نوتون نهشته پهمنیا توسمبلله چا چې منګلولهګولی پهندلهقده الله سرات مقيیم د د ته دا توړشه په طرفدنې غلاري الله رببولې ځپوي چې چا منګولې له ګولی پهندله ننظر ته هدایت یا ايها الذين امنوا اتقوا حق تقاته بدي جائیں برې مهيڅه د سورته او هاو په دې کې تر اخر د سورته تنظیم دپاره اصول ذکر کای او ترغیب ور کوي انفاک په سبيل تا او مز مز کې زواجردي پامه تا چې د الله په دین باندې مال لګوین نو تر اخیره پرمده کومه مساله کلين په تنظیم به پر اصول او ترغيب انفاک دا او غجر بو خلاوتان لمبه د تنظیم لپاره اصول ذکر کین نو یو اصل د دلمنه استاجه معا او تنظیم دا په دنیا کې خیر غوړول غا غو... او دای نه دای مت ارادین ته نه د دنیا کې خیر خور شین ورو ټول لړون باندې خبره ده چې د دې عقیده به یو وس که یو یو اکیده دا او د بل عقیده بل دا دا عقيدي اختلاف دا لازم ده به طاره د اختلاف د عمل او د کار ته ده کیدا ځان ده تا ځان لدا هغه بهو کارتن را وایي توبه تر واوی تبه کول وړي یابې مخيترو <سلام> کاवट ګرو وین او دا ټول نن لمبنه خبره ده دا ده چې جماعت ثمر ارکان دې ټول با کیده یو وي هغه کیده باخله هغه ستلکم ده نه هي هغه پر ما حق ذکر کوي بیا ایو الذینا امنوا اتقوا الله اے ایمان والا <سلام> ویارې <سلام> ګید <سلام> الله نا حق تو څنګه چې حق دې دې یاري امام زرکشی رحمه الله تو البرهان کی ذکر کین کہ مراد د حق ک تو کتیه نا یریدا پاکی د کی وغیریږي د الله نا څنګه چې حق د یریدا الله او سور تغابن کی چې الله وایي فتق الله مستطعتم د الله نه دمر او یریږي سوره و طاقت وی وی هغه یرینا مرادو یریدا عملنا وکټ عمل انسان هغه کی کم د پوست کی اغه د الله د شان مطابق ديني شي کولې په عمل کې د الله ربول عزت حق يره سړې نشي یاد کولې او ها پاکې حق يره د الله نا دا د هر یو انسان په وس کې ده نه ده عقيده باندې پیسې نه لګي په دې په دې جره بس غزړه کېده نه زګا الله ربول عزت په عقيده کې کټواله پرټواله نه مني زګا الله دي چې مراد ده دینه هغه يره د پاکې دکې قلله ېګ د اللهنا حقکه تو کاې څنګه چې ه د د یاری د اللهنا ولا تموتنا او ممر تاسو الله به انتون مسلمون مگر چې تاسو س مسلمانان ا دا په کدهکې مم ممکنې نه ده او عمل کې نشي کېديګنی سړی د بل کوسو في سطتا دا یوې ف د بوو پهیو معنا په کې دا کوي چې ت کو شو کا ولا تموت ممر تاسو اللاوان تم مسلمونا مگر چیتہ تبیدار د اللہ عقیدہ بسمدہ نو هم د سمول کوششو کا پدی میت با میرټول زندگی کی تابیدار اوسا جسدم دل مرغازی کی یہ تابیدار د اللہ داروم قانون چھ کیا کیدہ بہ ٹولو یوی بیم تہ قانون ویسے قانون بہ سوک جوړی اللہ قانون مارا لے گلے لے چا کتاب دے ہا قرآن بہ نو دې قانون د جماعت د ترقۍ لپاره هغه دا دی چې قانون به د ټولو قرآنو وي واعتصمو بهبل الله منګولې لاګوي پر اسید الله جميعا تول ولا تفرقو تسنثم کی جاي واذكرونه مت الله علیکم یاقین نعمت الله پتاسو الله ای زمہ پدی کتاب باندې منګولې لاګو یو تسنث کی گئی ما واذكرونه مت الله علیکم یاقین نعمت الله پتاسو اسكونتم اعدان دا غور ډیرلې نه مته کتاب د الله دغه لاي پدی باندې راځي پدی راځي مضبوطي منګولې لګوي واذكروا نعمت الله علیکم یات کی نعمت الله په تاسو اسكونتم اعدان تلکی وای دښمنان فالله فبین قلوبکم الا منا اتولا تمذذنون تاسو کی فاصبحتون مغرذیدای تاسو د نعمتې په نعمت دی الله اخوانا رونا رونا مطلب دا د آ نو دشمنان و آ راغې وروونه شوي اشاره د دی طرف د جوآ سره وورلی راځي په افسوس په مسلمان چې کم ش د اتفاق مخه هغې ته د د اختلاافو د اختراق ذریه وي یاره په اختلااف راي بیا خو و نه نه مطلب خدا دی چې دا دو چې څنګه طریک سره وي نو په اختلاف راي نو ته په سمه طریقه وای به مه طری کو چې ستا هغ استفاق را ځینو تې سممه طریک کووا ن په خپله و ینی بل تپېدي او کهبل نغ رو کارټونه چې کله یو طررییکې سره کلهبلې طرقې سره الله و دا د فا کو د استحده او د ووری ذری و اوای تاسوله شفا په کېنارا خوفرتن دکان دی من ن نې د اوړ په ان ق الله بچ کړی من دی نهې د د نم کنې پهغاړه اولاد وي بس مرگ راتللو او دکن دی ت غورې دللو په الله و ک تات م راولیږ دد کن د نامې بچو ساتللی دا ما او تا دپاره یو ډیره ل د خوشکيسممدی خبره ده چې مونږ او تاسو الله مسلمانان پیدا کړیو په قآی ایمان ننسبګړه راله په به کارداریري چې مونږ په دی کلهې منغلی وولګون. ا دا به کږله چې مونږه داده کوم الله د ماله تاسو لټولوله د آ دی د کولو توفیک راي. د ک داشان دوب الله لهکو مع یادې ی ب الله تاڅخپ لایتونه لا الله کومتهدوندي د پاار چېته ص داتتهکم من کوم اوتون دا درم قانون چېستا جماعت دطر که لګي جماعت ارکان او کار دا کار کونده کار کوينا رائته کوم په کار د چې په داسو کې اومتتون یوړله یدونا الیل خیر ته خلق رابلی خیر تا ال خیر نه مراده جن مصداقات د ذکری علماء او دا یو دا سلفو قران ذکر کو چې هر آغا کار چې داغي قران سنت ترغیب ور دی او هر آغا کار چې الله په رضا کېږي نو بس هغه خیر دلال لري ابن غزير رحم الله د دې مصداق ذکر کین یدونا الیل خیر ال خیر به الاسلام و یدونا وی پکارده چی بی پتا سو کی امتن یوڈلا و یدونا الالخیر چه خلق رابلی قرآن تا وی یوڈلا دا سی پکارده چه خلق قرآن ترابلی ویا مرون او المعروف او کم پیدنی کو ویا نهونا نلمون کری او من اکول قیدن ارواؤنا نگور دا قرآن باقید خبره چی کرکڑا چی پتا سو کی یوڈلا دا سی پکارده چه خلق قرآن ترابلی زمونږ ارساز بوین و دا عالم دا. او یو د عالم د موارد او یو د امیز موارد د عالم د موارد دا کله به قران درس کوي موقع او محل به ګوري چې خلک ستیم فارې دي زګا کله او ډیر روستو دورلي په دې کې خلک څوک د عالمانو تابعدار کیږي نه تیر له بسټه درس کوي دغه بسټه فارې دي او ایته دا به داسټه مو ګوري چې لري په کې فارې دي او زم په کې هغه حدیث دوم اشاره ده پیغمبره صلی الله و سلامه به امام هغه دی چې د قوم ریائات ساتي څنګه د دنیا کاروبار دی بغیر د دینم دنیا نه چاليږي له دا سي کې درس کول چې خلک راځي شي و اذا امیانو ذمواری ساده و اذا دوی ذمواری دی یو دا چې بخپله برازي وي دیم دا یدون اله الخير خلق برا بالخير تا فختلب بل تو الکرضا ته قران دی درس لزم و اذا چې کې شي تویو قصده قران درس لراولین داغه عقیده اکیده سمکړه هغه ته الله روغه عقیده نصیب کړل انا هغه بساده اجازه کریوږم لا کډیر دا سيدي ډیر ملګری زمونږه یلا غي به د تعلقات د هغه ملګرو سره چې دا غي عقیده به د شرک و او تعلق به سره ساتو ساتو کته به جمعات کې ختم پیخ څو نو د به ول دعوت ورکه چې ختم دی ته به خامخار دی زیاده ختم لار اغنال د علماء بیانو اذا عالم بیان بو ها دا بیان ورده الله به عقیده د توحید نصیب کړه نو بعد دا ټوله ګټه دا وکړه پکاره دا. دا دادی دوه دوه فایدی دی په دې کې یو دا چې کدا رسل ستا خبره اومن الله نو جوړې کې بدلیو خير پیوږي هاو کدا ونه مرلنه سبب یختنه کلکشي اختر ولی د انویره مولاوی چې کم سیز با نکلا کې د الغاډه دغه دعوت ورته وا دا غی پکار دادی چې درس کیږي په دې دای کې دا کم ملګري راځو چې دله لپاره مهنت وکړو او شیطان لګیا دې په شا کول مهنت وکړو نو ته ځل کې و سوسایټي ځمزه بلته وي مزه ولته شیطان خپل مهنت کوي نو تاسو لوم پکار دادی چې خپل مهنت وکړو معلوم پکار دی چې مهنت وکړو نو چې چا سره ملایو کم تم ملګري داسره راځي نو لا باکان نه راوځي پکار دادی چې هر یو سره په مونږ کې شي چې مهنت وکړي څنګه د الله ربولې ځ صفات ذکر کړي د مؤمنانو د ډلې د جماعت چې يدور دو ال الخير خلق راولي خير ده ويامرون بالمعروف حکم کړي نیک وي او نه او نه لن منکر هم نه کول کړي نه راوونه او اولایک هم المفلحون او دا کسان هم بيدی کام یاد د ممدارک تایم ام نسفی رحم الله تفسیری مدارک کوي هم الاخصه بالفلاح الكامل اگر کامل کامیابی والا عمدہ کا خلق دی دا کامل کامیاب دي چغبلا کیده سماده او بلته سمیا کیدی بیان کوي ولا تکونو مکی گئ کلذینا پشان نه هغه خلقو تفرکو دلی جدا جدا شبیو اختلاف کړهو پاکیده کی مختلفو او اختلاف کړهو په عمل کې تفرغو چې تسنه شیو پاکیده کی مختلفو او اختلاف کړهو په عمل کې یا تفرکو مانا دا دای جدا جدا شلده یو بلنا پا دشمنه سرا دو اختلفو اختلاف او مذہبی اختلاف یعنی د دنیا اختلاف امراغینو د مذہب اختلاف امراغین نم بعد ما پس داگینا دا اهم البیناتو چرال دیت اخکار دلائل و اولائی که دا لهم عذاب و ناظیم دیده پارد عذاب دردناک عذاب و ناظیم عذاب دیر لوی یو ما طبیع زوجو هن و کمرت چسپین بشی سمخنا، و تصوید دو جوهنا و تور بشی سمخنا، و اما الازین کسان تی تور بشی و جوه هم مخنا ددئی، و دیتا اوي اللہ بعد او اکفرتم بعد ایمانکم، آیا تاسو کفر کرده پس ایمان استاسونا، وزوک العذابانوسکی عذاب، بما کنتم تکفرون، پس اوپ دو کفر اخفل، فم الله دموند دغ خلکو نوساې پهلهنا بیازد او کسان چېسپین مشي وجووم بخونه دد پهفي رحمت الله بد پهرحمد د الله کې فم في خاليدوند به په کیاې شي تګيات الله دموندغه خلکو کشامل کې تګيات الله داې حونه الله ندوهاعل کبلله کې لولومونږد لاره پتابې ندی الله چې اراده کوي د ظلم په مخلوقاتو ولله ما په سماوات او ما په ارضه داوته توحید ذکر کین خاص الله علی نبی غس جسمانو کی دی هغه غژمکه کی دی او الاله ترجو الامر او الله توابس کولیش ټول کارونه کون کوم خیره امه بعد ټول امه د غوروالی الله تذکیرا کین مخ کی غو الله وي پتا شو کی ورلا دې دې کې الله تعالی تاسو ټول بهتري وي کونتم خیره امه تهې تاسو ډېر بهتره امه او خرجت لن ناس اله دا کله شي د پاره د خلکو خیره امه تاسو ډېر بهتره امه د ټوله امه اتو خرجت لن ناس اله دا کله شي د پاره د فائدې د خلکو او خرجت پیدا کړي شي وي د پاره د فائدې د خلکو هغه फायदा بسې امرو د چې کوسی به کولونه به جوړه وي ان جيو درا به مها ګير او لای وي وینه تامرونا کو حکم بکویو بلته د نیکو فتنحو عن المنکری خلق دنا رواونه او او ایمان بر اړای پاله ربو لذت باندې وردا ایمان رستو ذکر کو دا د شرط په توری ذکر کو اکثره خلک نیکو تر بلل خوګی د بذور منکول خوګی دې ته هر یو کار دې ته هر څوک خووین د د قبولیت دپاره به تسي تؤمنونه بالله چېفا الله د سم ایمانو دا کار بهې قبولي ولو منهل الكتابي که چری ایمان نهړ هلی کتابو ل كانه خیر الله هم باب غوره دغ دپاره من هم مؤمنونه ځې په ک مومنانبي په اکثر هم فاسون او اکثر په فرمان دي لنزورروکم د ایچار ضرر نه چې در کو تااصله الله عظ مګر دقللي بعد را دي این یو قاتلوکم او کدی جنگای د تاسو سره یو ولوکم الاضبارا وا بړی تاسو د شاګانی سملا یون فرونا بیا به دیم دادونه کړی شي الله یېری گته ما د دتوش دخلی ډوزی دین کماخه تراغه نبیه بتقین زربت علیه مذلته مکرر شهله په باندې ذلت هر دی ذلیله دین عینما توقف کم دای کې دی, دی اومن دی شي او د ذلت نه بسنګ بچ کیږي إلا بحبل من الله مگر پر سید الله معنا دا دا ایمان را له الله باندې په حبل من الناس، او پر سید خلق ته د مؤمنانو سره رسول ه وکړه په دې طریقې باندې ستنا ست ذلت نه بچي وباو بغضب من الله ليختشي بغضب د طرف الله نه وزرب طليم المسكنه مقررك له شيده په دې باندې ذالک بہ انہم کانو یکفرون بیاات اللہ یا په دې وجه چې دې انکار کول ود اللہ دیتون او یک تولون الانبیا او دې بو وجه الانبیا غیرہ کین به د جورم نا ذالک بما د انبیا وجل تا خډر لري جرأت دی الله دې وجه ذکر کوي ذالک بما عصوا دا په دې وجه چې فرمانی کولا وکانو یا تدون او دې حد نتیری دل د دید انبیانو د لوی غنا د د لوی وړو وړو غناونو لا د دید چدن ده هغه وړ غنا د لوی غنا ذریعہ ګرځي هغه وړ غنا د لوی غنا ذریعہ ګرځي او د دی جنا د هغې غنا لزان تاسو تل پکړین الله دې مونږه تاسو له توفیق راکړي او قران ویلی سوسدان ردی په کوډیر بد بده ټولې بلی دی ول ذکر کړي نو سبکه خون شاکنه ته آل خون بګشته الله دا غوته ذکر کوي ليس سبان ندي دا ټول برابر من اهل الكتاب په دي اهل الكتاب کي امهتون يودلدا قائمتن کي قائمه ولالدا فحق بامين يتلون ايات الله لولي اياتون ذ الله انا الليل بوختون دشپكي وهم يسجدون و ليسدك يالله تا مطلب څه دی ګوره دا بچ هون نه ځان بچکی په دې پیغمبر ایمان را وړوي يؤمنون بالله واليوم الاخر ایمان راړي په الله پر درست نه وي او امرون بالمعروف حکم کوي د دې کو او نهونه للمنکر او خلق منه کوي د او ساریونه فل خیرات او جلد ګیو تیزی کوي په کارونو د نه کوي کوي او اولایک من الصالحین دا که سان دې کاملونه قانونا اما يفعلوا من خير سلرم قارون د جماعت د تکای د لپاره دادې دوی جماعت ارکان په جماعت باندې مال لګی دا سینالچګینی پیټ به جوړ کړی او بس تاغیر چاندې غواړي نور څه دي کار نهي نه د جیب پتن دیم باندې الګوا اما يفعلوا من خير اغا چې دوی کیسنیږي فلن یکفروه دوی بنا شکر یو نکړې شي والله علیم بالمتقین الله دې پویا په برزګاروبان دې ان الذين <سؤال> كفروا جګاسان دې ګفر وک لم تغني عنهم اموالهم چری بلری نه کېدای نه مالونه د دې ولا اولا دوما نه ولا د دې ان الله اذا عبد الله نه شي ان او دا ګسان د ځخ یانه هم فی خالدون دې پدې کې می شي مثل ما ينطقون الله رب الیذ توي چې او خلقو تاسو بلی خپلو با پرستتو میانو چې کمم د دی نهې کوي په هغې ماللهګوي الله مثالې ورئ بسلو ما مثال له هغې یون چې کوونه چې خ کوې دا حالک نهف یوهو ممررد د دی نهسه شودي و نف ی دی حالا اوله ما اهم جاې البیان دا معنا کړی ده مثال د خرچ د یدو په خپلو لهما او باندې چېونکې غ دین ددين مقابله کوله د به په خرچ کوله او صواب دیگانو دیتا بیسوی صواب دیواتا گی لکنن زمانہ کے خلق پا بی دینو پیسے لگئی او صواب باتا ہوئی سوک پا عرسو نو باندی سوک پا میلو باندی سوک پا زیارتو نو باندی او سوک پا غلط و کتابو نو باندی نا مثال ایواو رہا بسالو ما مثال داغیسو یون فکونا چدا خلقی خرج کئی ایازی الحیاتید جنیا پا دیجون نسال پشان ده واده پی آسرون چې کی گلائی می حسوابت هر سکاو من قرسی کی فصل لیاو کون تا ظلمو انفسهم چه ظلم کڑی بخبل دان تا احلاکتو نو اللہ تا احلاکتو نو حلاک کی دو گلائی دے فصل لرا یو سڑی د فصلی کارلی دے خود گلائی نو دا بچاو انتظامی نه کڑی سا تدبیری ندے کڑی چه دا گلائی نبسنگ بچ کی گی دا خلقا زمیدار ب غلی کي ستاسو خالي هغې د پاسه په لاټک کړي دا د کوی د پرې سره خرابږي او که چېته په پ لاټک وال ته د بیا غ مونه کو دسهارله بله لغه توخم ختم سبزی چې نوو کي نو ټول پټی د پ لاک نهې. داولی د انتظام کړی کم انتظام چې د وس کونهغا وکه د ی سړی د فصلې کارلی دی او د ګی نه د بچ انتظامې نه دی کړی نه ساګلی اووش ختم شو. نو نقصان چا چاډه نقصان نه دي څړی دی او دیم داو دا چې غلای پيوه فصل باندې را لا هغه فصل روغ نه پاتې کیږي نو دد مثال د دې د خرچې دی لې خو خرچه کوي د دې خرچي مثال له فصل له ج فصل ډیرو کارو او نیتي کم نه نیت ادا دی چې مومن مسلمان مقابله وکړي داغ پرستو مقابله وکړي رښتیا مسله رکا وکړي نو دا غلای ده دا د کفر او شرک او بدنيتۍ ده چې دای په فصل لړا مفصل تباشر او ما ظلمهم الله و دې ظلم نه کړې الله ولیکن انفسهم يظلمون لیکن دوی په خپل ځان باندې ظلم کوي یا ايها الذين امنوا په نظام قاعده د جماعت د بچاو د په اړه هغه دا چې غیر سړې برازدار نه وي چې د چا سره اکیده متفق نه او په دا ځان سره عمل کوي زه کله بدل شر ګوري یا ایواللزین آمنوا ای ایمان وعلو لا تتخذو بطانتا منیسی سوک رازدار من دونکم بغیر ساسونا وجسدہ لا یعلونکم خبالان بی اسار چانک بی پتاس دنقصان ودو ماانتم بی خواقی تکلیف سداسو شاولی اللہ رحمہ اللہ نا تپنلیش شاول قرآن رحمہ اللہ ذکر کئی ویہود و نصارہ کے عالموں اور تیروں کے جو حالات الله تعالی نے بیان فرمائے ہیں وہ آج کل کے علماء ایسو اور پیران سے احکار پر پوری طرح منتجب ہیں ارشاد علی اللہ رحم الله فرمائی کہ یہودو و نصارا و کم صفاتنا دا غید علماء او د پیرانو چې کم حالات الله ذکر کړي دي او اذا نن زمانین ناکارا پیرو ناکارا ملاکين دا ټول موجود دي رزق الله رب ولي زکوې چې ود ما انتم دې زاسو تکلیف خواخین ا ت بغض دا رشيدي بغونه من افوا هم دخلو د دینا پهما توخفی صرو هم اوغا هغه چې پټې سنی د ااک برنا غ ډیر لدي ع نهله غوملا یادې یکننمونږ بیان کړړي د تا ونه ان کوتونم تا کلوونه پهچې تاسو پوېږيانتون اولا خبردار تااس هغه خلک حبونه هم چې مینه کوی د د سره ولهیحبونه کوم او د مینه نه کو د تاسو سره دا د چې تاسو خو مخلص د دا او د ایمانو کې تاسو سره مینه کوئ خدای د سره مینه نه ګورې د مننو نهبل تاسو ایمان ډړی ټولو کتابو او د پټولو کتابو ایمان نه راړی د ایستاسو کتاب خونی کله چې دوی می له اوښي ده تاسو راوقالونو اې دې اامنا مونږی ایمان راولې دې کله چې تاسو سره مخشي نو دایو مونږی ایمان راولې و وایزا خل او کله چې دوی یا وځي شي عضون تكنه لګي علیکم ساسو د ترکای په وجا الاناملہ هغه سرونو دګو تو دامي من الاناملا پا گطبا می من الغیزی دو وجه دو غسینا دی چکونه لگه چه تا ترکی اخلا تا چه ترکی که نو اللہ اللہ دا دا دی بغسی کی گی دو وجه نشاوالی اللہ الله اللہوی چه دیز دو معنی دو باطل برست او د پیر امدک کسی فتونه دی چې حق خوری او حق پرست دیاتی گی نو دی بغسیی پا گطبا چکونه لگه من الغیظید وجد غسینہ دارنگی د امام قرطبی رحمه الله تعالی شیخ القرآن مولانا عبدالسلام سیبو احسنل کلام کی ذکر کین چې دا صفتا د دې زمانه پړډو بیلټانو کوم موجود کین چا ای کدا صفاتونه د دې قرآن خود یوی زمانه سره تړلې نهو حضرت عمر رضی الله عنه بوی چې انما بنی اسرائیل لقد مزو بنی اسرائیل خلال او چې اوس قرآن دا ا کم کوم صفاتونه کمه <می> خبري کوي يا غي سر کم خطابات کوي وانتم تو یا نه يا امت محمد صلى الله عليه وسلم اے محمد صلى الله عليه وسلم امت امتا دهم تاسو سره خبري دي و الله دېستا په تر کې غصه دي تې ملګري کېګه ما بلکې تبوت سوې قلت ورتوا يا موت بيزكم ملشي سره دخل غصونا ان الله العليم بذات الصدور الله د پویا په خبرو د سنووبې ان تم کوم حسنتون دوورې تااس د خوشحالي تسوهم نه خفهقيې د لړ تا په خوشالی د بیر درد مږي په انته سب کوم ص او کوورې تااس تکلیف یا فرافودیانو د خوشالی پاغې انت برو تکو که تاسو صبروکه په تتهکوو زانم بچ ک دنا فرمانو د اللهانه لا ذرو کوم. بزرار بدر نکیتا صلرا قیدهم مکره فرید دادیشه انهی شی. شئی امام نسفی رحمه اللہ ویچه هازا تعلیم من اللہ و ارشاد الہ ان يستعان علا قید العطووی بالصبر والتقوی هازا تعلیم من اللہ و ارشاد داد اللہ دا طرف تعلیم او خودنا ده الہ دی خبرتا. اي ويستعانا چې امداد به اوغخته رشي علا کېد العدو او مکر او فریب د دشمن به صبر او تقوا پسبر او پرېزګاری سره یعنی الله ته ته چلو خود دشمن بری کېدونه کوي مکر او فریب به کوي تدبیرونه به کوي تبسکه کوي چې د برداشتونو صبر او کا او د تقوا پرېزګاری او کا بس دا دوکا روکا نو قرآنو الائع زرکم قیدوم شیعا تا دا ایمکر بطاله ایس نوکسان در نکی ان اللہ بشک اللہ امای آملونا تا دی پا عملونا باندی محیطن گی رکعون کے دیں و ایس غد اوطا من احلی کتوبو وی المؤمنینا محک دا جماعت دا پارا اصول ذکر شل تا ترقی دا جماعت دا پارا آخری پا کداؤ چرا ازدار ببل نئی دا قائدہ دی را آ دریده پارا دو بیسالونه ذکر کین چې تا ګورې جنگ بدر کې لګوایل ریساه تیار لسه او ټول با عقیده یو وي ټول ملګری وي نو په هغه ټیم کې الله ستاسو امدادو امداد او کو کامیاب شوی او په جنگ اوهب کې چې ګله غیر در کې رازدار وو نو دوکېدل در کړه او داسې ټیم کې پری خله چې د امداد محتاج او نو دی سره د بل مسلمان همت ورديږي د دې وجنه به خواند او بي بهوند سره هغه بده ځان سره ملګري کوي چې تا را پای کې د جوړ نهي هغه ما ملګري کا د جنگ او تذکرہ کوي الله بعض غداوتا کله چې توهتی په وخت بسار کین من اهل کا دخل کورنا وبو المؤمنینات تیارو لپاره د مؤمنانو مکایده لکتال مورچی د جنگ سایونو ده ناسی ده پارا به جنگ والله سمیعون علیم اللہ ده او ریزون که پویا از هم متو آئی فتانی من کم کلا چه اراده اکلا دوڑا لستا سنا انتاک شلا ده سستیدو هم یو کلک آزم بی پسڑکی چه بلکل داکار بکوما و مراد ده دین آغا نده آقلک اراده بلکه علمازی کرگی چه بی اختیار از رت ترازین و خاطر وطوئی چل اگنور کلاچین و حدیث نفس او چل